В дорозі ніколи не залишався сам, в уяві всюди возив свого чудесного, грубого, байдужого до власної краси і взагалі до всього прекрасного, туповатого селача. Він весь час маячив десь там, вдалині, і не міг я до нього наблизитись навіть у нестримному польоті на залізних крилах. Натурчик спочатку сміявся з мене, не туди руки стирчать, навіть сердися, годі дурня валяти, я приходжу сюди не для того, щоб стерчати стовпом на скелі. Довелося зробити для нього солоденьку статуетку, схожу на нього не більше, ніж на всіх довоногих чоловічої статі, і він переконався, що руки у мене стирчать таки туди. Навряд чи варто про все це розповідати так докладно. Чого доброго подумаєте, що я вихваляюсь? Ось яка у мене тонка натура, як тонко я почуваю і відчуваю, який я талановитий та працьовитий. Якщо ж розповідати без зайвих подробиць, то далі було так. Після довгих вагань, солодких і гірких переживань і хвилювань я показав своє перше справжнє творіння друзям. Друзі, як це ведеться, запросили на оглядані своїх друзів. Про мене заговорили, забалакали і переконали багатьох, у тому числі мене самого, що мені вдалося розкрити, поталанило життя вдихнути, і що я багато обіцяю. Слухаючи похвали, я червонів знизував плечима, Заперечував спочатку щиро, далі став сам випинатися наперед і напрошуватися на похвали. Згадувати соромно. Мого Геркулеса перетягли до виставочного залу палацу краси. Визнані і невизнані майстри зразу ж розкололися на дві групи. Одні хвалили мою роботу, інші сердилися, що мене псують похвалами, переоцінюють, роздувають і таке інше. Словом, коїлося навколо мене те, що діється майже завжди, коли витикається черговий претендент на мистецькі лаври. Розгорілися пристасті, гонор пішов на гонор, авторитет стукнувся з авторитетом, так що посипалися іскри і позасліплювали багатьох хороших людей. Можна було подумати, що мій здоровило опинився у центрі світу. Прихильники з войовничим запалом допомагали мені завершити роботу, підтримували руками й язиками. Відгородившись цупкою завісою, я правив, виправляв, робив усе, що мені радили робити доброзичливці. Від задуманого мною майже нічого не лишилося. Те, чим я потай пишався, перетворилося на порох, Виявилося зайвим. «Може, це й краще, але це не моє», пробував я відхреститися від першого незаслуженого успіху. Проте робив це дуже нерішуче, Боявся образити добрих, прихильних до мене людей, хороших майстрів. А добрі люди, це я відчував, теж були розчаровані тим, що вийшло, але зупинитися вже й вони не могли. Добре, для початку прекрасно навіть, утішали вони мене і самих себе. У бронзі зазвучить ще сильніше. І за зиму мій здоровий став бронзовим. Півроку вже стерчить він над сизим озером на високій скелі. Вчора після заходу сонця ходив я до нього. В сутінках здалося, що він ожив і пішов на мене. Наче кудлатий пращур виліз із печери, страшний і дикий. Тисячі кілометрів прошуміли під колесами. Сотні сот будинків і людських постатей пролетіли за кабіною. І дні летіли, наче вітром гнані. Несподіване явилося раптово, як глибока яма на гладенькій дорозі. Зойкнули гальма, крутонуло мною вбік, трусонуло моїм тілом так, що ледве душа не вилетіла з нього. Все почалося з однієї зустрічі. Якби знав, чим вона закінчиться для мене, нізащо не підпустив би до машини ту дівчину, відштовхнув би найгрубіше. Якби ж то знаття. Був теплий весняний вечір, гарно було, до моєї машини підбігла свильована дівчина. Мовчки взяла мене за руку і повела до алеї. «Візьміть його, будь ласка», – просила вона. «Відвезіть додому. Він погано себе почуває». Той, кого треба було везти додому, сидів на лавці, безпорадно розкинувши руки і ноги винувати посміхався. «А, машину подаєш. Спасибі за материнську турботу». Він встав на ноги і поклонився. То був кремезний парубійко, на цілу голову вищий за мене, зними тінями під очима з болісною ніркотою на губах Не впаде Тримайся за мене